رحمان بسم الله الرحمن الرحیم سورت النحل اتا امر الله را الا فسلذ الا تغلبوا ولا تستعجلوا واستلوار مکوه په دی اداره سبحانه وتعالى عما يشركون پاک دل او دیوچ په منازه ده یدارسنا چې خلقو سره شریکي ينزل الملائکه صابر روح بن امره عظمت دا دی الہی جلا نازلیم الملائک په قران سورہ دخفل طرفنا الامی شام من عباده طاجا باندې چفهای شې رختو بنځیانونه ان انذر جویرا خلق او ودیم صلبان دی انہو شان داد لا الہ الا, الا انا فتقون چنش تلیب الحاجت رواو کارسازو مگر زیمان زمان دیو یری کی فتقون اللہو زمان او یری کی خلق ذکریا اسمان نو زمکه غزه خپل حق لپاره د ویل زمت تعالی اما یشریکون او حق دای چل دیر جد او د اعلی دانا چې خلقو سره شریکي خلق الانسان من نطفه پداکړې انسان دی او متفینا دی بلل زمت ته فزا هو خصيم مبي الله شاهد دې جگړ د احکاران ول او ساری پداکړې دی, دی بلل زمت لا كون فيها دفء ومنافع استاذ زپاره طای کی سامان د دی چې جمی کی پکاریږي او نور دیری فېزيدي ولنا تا ګلو او دې سارو نتا سو फरक کړل ولکم فی جمالن استاذ زپاره سارو کی او خائس دی عزت ته تریحونا پاو وقیچ راولی مازگر وحینا تسرحون و پاو وقیچ شر سحر و تحملو اثقالکم الى بلدن او رید آحیواناتو استاسو درانو بوجونا اغی خارونتا لم تکونو بالغیهی ج تاسوغ لسون کله بش أنفوس مگر چې پهدو دپل جانو ر لاء پر الرحيم ب شستاسو په تااس باند اوم والخ بغاله وال حميرة او پیداي دي أسنا خچر او خروع لترک بوها وزین دید پارچ اسورلیو کے پدی باندی او دیکی حسن دی او سنت تانبیاء امدی ویخلق ما لا تعلیمون او پیدا کی اللہ غصو چتا سوی لان پیجنے على الله قصد السبيلين او بل باندې بيان دې زه ساهي لارې چې توحيد دې ومن هاجرم او بازي دې لارنا کوي دي ولو شاء هذاكم اجمعين قل الله قهويه شتون نخام خواب احدیت کرو طولتا تا ستان هو اللذی اللہ ذات اندل من السمائمان چنازلی باسمان نوبو لکن من ہو شرابا چستاسو پار عددی نسکلی و من ہو شجر عددی عبو ناظر فی تسیمون چپاگی که ساوی سرو ینبتو <تصفح> لکم به الزرعان زرغنی اللہ استازد پارپدیو بوسرا فصل والزیتونا او خونان والنخیل و کجور والآناب و انگور و او لعاقص الميونن ان بي ذلك لا تلاق قوم يتفكرون مشكرا قد نعمته لك دير له عبره دافنده راج سوچ کوي وسخر لكم الليل والنهار والشمس وسوى او اللہی برن احمد تنہو گورا تابی کریستا او زفارش پار رضوان او نروس پوگنے والمجیوم و مسخراتن بعمر او داستوری خطاب دار دی دا اللہ دا حکم دی سرس اختیارات نشتا انہی ذالک اللہ آیات اللہ قومی عاقلون بے شکا کی ڈیرہ ابرتون دی خدا قامد پارا چلا قلنکا رخلی اما زرع لکم فی الارضی اوہا چلا پیدا استاسو د پار پزنکا مختلفا علوانو جدہ جدہ دی رنگو نداری این بی لا تلق و بې شکه په دې دلیلونو د وحدانيت کې لړوي هدايت ته راغلم په اړه چې ذکر کوي او ولي سخر البحر الله یې بوڅراشه الله غزا ته کتاب کړه داسمان لِتَأْكُلُوا مِنَ الْأَحْمَرِ يَن چو فرہ تاسو زوځین هغه خې تازه تازه وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَّةً او رباڅه زوځی سمندر نا قیمتي زیوراته تَلْبَسُونَ چ تاسو استعمال لرو وَتَرَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهِمْ او وینئ لرا چشلون کیلی اوبول را پدریاب کی ولی تبتو من فضلی چه طلبو کی دا اللہ دا فضل چه حلال رزق دے ولعل لکم تشکرون و دید چې چه دا اللہ تعبیداریو کی سنگی کائنات تعبیدار دی و انقا فی او غردونی پا دیزمو کبان دیدران غرونا انتمید ابکم چی جرکنو ای پتاسو فانہارا او دغسی نهرونا وصبول اللہ لکم تحت دون اولاری جوڑی کڑیی دید پاراچیو بلتا پیورا سے او دا تولی علامی دی دا اللہ دو احدانیتو اوستاسو دقلو معلوماتو معلومي. معلومي. و بالنجمیم یا تدون او پستورو سراخلق لارو معلومی وقتو نمالومی پا حضر کے او پا سفر کے افمئی اخلقو کم اللہ اخلق ایا هغه څوک پیدا کړل وي هرشي هغه په شاندار چا دی چې نه دي پیدا کړل هیڅ او بلات ځد کړم الله تعالی څو لور برت نه له سوچ نه کاو اون چود نعمت الله لا تحسوها کومارایدا سی دا نعمتونه نشي په ان الله لغفور رحيم बेशक الله بخشش کو مهربان دی بخنه او والے والله يا لو ما تسرون وما تولنون الله کوي تاسو چې تاسو چرټ پټ پټ نه کوي تاسو چې ښکاري ولذينا يدعون من دون الله اَکسان جتا سوچا واجو نکړې په ټول کې بغیر الله نام لا يخلقون شيئا او یو يخلقون اې بخلکې دا کوم سره دا سي چې جون پکې نشتا روح پکې نشتا اوای سرونا ایانا یو باسول اوی زاننه خبر چي وکړلې ځان دې کولې شي او تاسو زه حال له خبر شي ذات ريده راشه آزاد تا حیا تر واس تاسو مددګار ستاسو مددګار یو دین او الزینا لا یومنون بالاخره پسره کسان چی مان راوی په قیامت باندې اخرت غمو سره نشته قلوب ومنتره دجی زون انکار توحیدنا او هم مستكبرون جان دی لري جانی په باطن باندې لویکي فخرګي لاجرامان اماها شک نشته په خبره کې ان الله يعلم چې بشكاله کوي وي ماي سرو لا مايولينون د دې پایا کذوبان دي چپټه ساتي جوړو نكي او پایا شرک باندې جخداري کوي انه شان دار الله وي دا ده خبره چلله چې د لاحببل مستتبیري محبت نه کوې د دعا مشرو ل کوونکو سره چې پهباتبانند د فخر کويذاقي کله چې ویللي چېدي ته دقرآ په حق کې معذا انز ل رب کوم چې سماز کلي د نوای دي جدا قصير په قانون خلق نور په قصير ليحملوا اوزارا من كمالت يوم القيامه د دې خبرې خطرنا کا نتیجه خلق جدا خلقوا را چت کیه خپل درانه ګناونه پورا ورځ قیامت باندې وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَا يُظِلُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ او ده گناهنو دائی خلقنا چی دی بمراکری دی بی دلیل آم چی دعوی چی قسی بخوانو دنباس دنیا گمراک رکنا <تصفح> علیساء آمائزرون اعلان بوشی چی خلقو دیر بد دعوشی چی دی قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَقِنًا دير چلونا وفرهبونا كريو همی قومنو چمخ کے دینو دحق مقابلتی دير منصوبی جوری كريو فات الله بنیانهم نراب لا فیسل دالله لديو عمارتون تا من القوائد در بنیادون فخر راپریوت پذیبا نچتا و من فوقهم دبرنا ارسی و لطباو بربات <تصالح> کرو واتاهم العذاب من حیث الاشعورون اور آگلی تازار داغت رفنا چیزی بماننو <تصالح>. <تصالح تمثیل لی سن یوم القیامت یخزیم بیا پر قیامت اغا رسوائی خوپاتی دا بیا پرد دا قیامت بانده با رسوائی که اللہ دیلر اغا رسوائی دارا ویقولو گوئی اللہ کنتم تشاقون فیهم چنتا دیلر ما شرکان دبراک خواندان سو شو اغا کسان تیتا سبا جگوی حق پرست و سراء كل مربع پجاگاروه پلانیجای که منازره پلانیجای که دا پلانی پس بانده <تصفح> پس برک بانده دی. یادا مطلب ده دون شاک چاو دوتوی کن کنتم تشاقون فی انتاس وچاو ده دی. چی دینم بچاوست سو قال الَّذین آبو یا اوت العلمان جایې علم ورکړی شي او په توحید باندې اړیو پوه شي ان الفذ یوم والسوءه جبیشکار سوای جنن وذ او سختی او عذاب علی کافرین كنت کافرانو ورزیده هم مومنان ته بچو الذين دعوا كفران دي توقف الملائکتو چه پدی بانی در وقتا شورو شویوان چه مرکول دی برا ملائکو زوالیمی انغزیم فدقا وقتی ان دی ظلم کرو اختلو زنن سرا تو بینو اس دی فالقوس سلامان ندی خبری کو لی ملائکو سر رسول حیم ما کننا نعمل من سوء چون نوخ سبت مزاکلان معلوم ده موږ هوښیر کنا نه کړې بلان ولین نه نه کړې ان الله عليم بما كنتم تعملون الله خبر ده په پوری په عملونو کې تاسو کری <تصفح> تاسو په ارمانه یو لري او دخولو او بواب جهنما خالدين فيها زز داخل شه په ورو دروازه چې مخکثیر شو هيت کې یا نمو دروازې دی وي داخل شه په دروازه نو جهنم باندې هميشه وي پږي کې فلذئسمس بد زه زو سيدو داخل کوچ په او باسل باندې فخر کو چې موږ په حقایو وَقِيلَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَعَذَا اَنزَلَ رَبُّكُمْ بحق پرست و شام اویلی شوار کسانتا جزان ساتلے دشرکنا جسمازل کری رفستاسو قالو خیرا اوی عریف جواب کچنازل کرے خیرا و برکت لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِدْ دُنْيَا حَسَنَا خاص داوی کساند پاره چې اخلاص وکوي ته دې دنیا کې داوی پاره جنت ولزار الاخرته خير او کور د آخرت خو ډیر بهتر وي ول نعمه دار المتقين ار دې خاسته ده کور د متقين او حسن بصري وي دنیا نه کور دې خاسته ده این لیکن جنتو گاتو جنتو حدین یا دخلونا اغا جنت نادا میں شوالی چ داخل وشیع ریتا تجر من تحت الانعار و بئی بلاند داری النهرنا لہم فی اعاما شاعون کتو چه ایک وصیق اللہ ایو ایک حدید تارا غصی چ دی غواری چ دی صغاری د له متفین داسېله بد ورکي متقییان خلکوته دا مت او کسان دي چې د وخت د دي کار سانا ته توق دا خلک دی چېکل دي د راعمل عمل کو تو نه نامعمل <سلام> یا <تصفيق> توي ویناي د متفقان ډير خوشالي په دا وختي او ډير صفاو سره ايقولون او هاي او تملايكو سلام علیکم سلام دي پتا سبان دي داخل شي جنت تا اوس بس ضروري و تو سره كن د موت سره یا جنت تلل دی یا جہنم تا په واقع داخل شي جنت تا مکنتم تعملون د پساو دای چې تاسو عملونه کولی شي وی خوړې کړې هل ينظرون ذا کفار هم چې انتظار کوي دی انتظار نکوي الا مگر ذ خبره ستانته یوم الملائکتو چې راشي له ملائک د اعزاب او یا تیامر ربک ایراشی صفحی صلاح و ربستان کذالک آفال الذین من قبلیم اللہ ای دغس کارو نکڑیو اوی قومن چمخ کلدین او ایشر کنکی پیدا شوی و مرشوی اللہ جلہ مہم اللہ الله ظلم نوکڑی پا دی باندیو لیکن کانو انفصاں یزلیمون لیکن دی پخپلو زنن باندی ظلم نکڑی دیو فاسوا با هم سییاتو ما عملو پس او رسید دیتا دی سخته او تکلیفنا دا عملو نو چکڑیو رہا قبیم ما کانو بی استہزئون اولتا پا دی باندی اغازات چی دی بار پورا کولی تی پرستو پا حق جان نمیان دی و دا کم رہا دی اغازات پا دا دلیل لیخا وقال اللذی ناشرکو اوائی او تسان چی شرک که لو شا اللہ ما بدنا من دونهی من شین کچر دا انداخ وقاوی چمید شرکو نکو ا جریبان نو کړه مونږ عبادت نو کړه بغیر دالانا د احیشي نحنو نه نو ولا اباونه نه مونږ انځ مونږ مشران ولا حرن من دوني من شيئا انځ حرام کړه بغیر دالانا ان دا د حکم نه احیشي اوشي په خپل ځان باندې ان دي وی چې زمون په شرک باندې الله راځي اغه مون ته وی چې کاوي جواب کوي کذا یغا باللذین من قبلهم ام دغ شکار نکړ یو ا قوم نو جمع کزين نو څلو سره شو الا کنك فهل علی الرسول الا البلاغ بل سد مواری مگر وسوال دابل جواب دی ک شرک ان لله رزاله پیغمبران صلی الله علیه ولقد واسنا فی كل امه رسولا یقینا منهم لیقولی طاهر اممت کے پیغمبران هر اممت کے پیغمبر لے گئے بدی خبر انا بدلا چی خلق ولا یوجد و تنبث 2000 بچ کے شرک و شیطاننا امن ومن حق الله وجوپس مشو باج دیناسو کو چې الله تعالی ذات کو امن ومن حقت علی الضلال او باز دیناسو کو چې ثابت شو پاړی باندې کوم رہی پس یوب الارضین سرنګ شيان جام زده هېلکو چې ضرورت جنکړې ته هم بران انت حرس او حرس ساعته لذی په هدایت باندې ته هم چا چاګو ګمرا من ناصرین ان وی یزیده پاره ایسو کوه ازګاران اقسم بالله جاده ایمانیم سو غنځونه کی پلاران دی سو غنځونه لا یباس الله مې يموتو فذي خبر شنو به یوم دی کی الله سوف تشمرش ویلی بلا کلي به یوم وعدا علی حقا دا وعدا دا پا اللہ باندی یقینی ولیکن اکسر الناس لای علمون لیکن اکسر خلق بدین پوئیگی لیبینا لهم اللذی اختلفون پیم بلہ حکمت داری زکبہ چیدی پاک اختلاف کی اختلاف پیصلہ ہونا دا شوئے عملی پیصلہ با قیامت کی کی بل اولی آلمان لذین کفروا اکافران خلاف ازان نو بھی پوئی دلی تیقبال تا فزان پوئی چی پوشی کسان چې کافران دی انم کانو کاذبین چیدی در اغجنو انما قولنا لشین ګانڅه ګران خلیدې به شته وینا زمونږه پاره دی او کار کار څومره ورتي اذا عبادت او کليچمو غراډو کو ان نقول له كون فيكون نو ايو هي کارتا نو